Thank you. Pozdrav svim slušateljima Radija Sum, slobodnog internet radija Slunjske udruge mladih. U 12. izdanju Radija Sum upoznatićemo vas sa feng Shui, drevnom kineskom vještinom uređenja prostora. Procjenjuje se da je ovo znanje staro između 3 i 4000 godina, a u posljednjem desetljeću sve se više primjenjuje i kod nas. Kao izvor informacija o feng shuiju pomogla nam je knjiga Praktični feng shui autora Simona Brown i internet stranica www.kreativa dom.com Feng shui znači vjetar i voda. To je umjeće uređenja doma kako biste lakše postigli uspjeh, zdravlje, bogatstvo i sreću. Feng Shui nastao je u Kini prije više od 4000 godina i na cijelom istoku ima dugu povijest. Slične zamisli postojale su i drugim dijelovima svijeta u raznim povijesnim razdobljima. Shvaćanja da duh ili ozračje mjesta utječe na naše zdravlje široko je prihvaćeno, ali ono se u Feng Shui razvilo u složen, usklađen sustav teorije i prakse koji obuhvaća gotovo sve aspekte ljudskog života. Osnovna predpostavka Feng Shuija glasi da cijelokupno naše okružje sve do najsitnijih pojedinosti pokućstva i ukrasa može pridonijeti uspjehu u životu i radu ili se pak okrenuti protiv nas. Spoznavši istančane struje energije koja teče vašim tijelom i cijelim svemirom, možete urediti svoj život i radno okruženje kako biste lakše ostvarili svoje ciljeve. Glavna načela stoljećima su se razvijala. Shvaćanje ojinu i Yangu opisuje dvije vrste energije koje povezuje ljude i njihovo okruženje pet elemenata i osam smjerova dalje razrađuju taj sustav i nude profinjeni sklop načela, razumijevanja, načina kako se energija giba našim dobom i neposrednim okolišem te utječe na sve vidove života. Primjenom tih načela na svoj život i okolnosti možete se zaposliti na dobrom radnom mjestu ili pak shvatiti zašto ste otpušteni. Možete odrediti najbolje vrijeme za polazak na put, osnutak novog poduzeća Početak nove veze ili pak najpovoljniji smjer kojim valja poći. Možete izglediti obiteljske probleme ili pak lakše pronaći životnog ili poslovnog partnera. Život će vam biti produktivniji, a slobodno vrijeme ugodnije. Postoje različiti stilovi Feng Feng Shui se primjenjuje u vrlo različitim okruženjima i kulturama. Osim samih majstora Feng Shui, a istraživali su ga i ugledni filozofi i znanstvenici. Stoga nije čudo što je u njegovoj dugoj povijesti bilo promjena i razvili su se njegovi različiti sustavi. Neki od njih doimaju se međusobno proturječnima, što može izazvati zbrku, pa je bolje početi proučavati jedan stil, a ne nekoliko njih istodobno. Na zapadu su popularna četiri stila, metoda osam smjera ili metoda kompasa, metoda osam kuća, škola leteće zvijezde i formalna škola. Prve tri služe se kompasom za procjenu tijeka energije kroz zgradu. Smatra se da su najutjecajni čimbenici zemljino-magnetsko polje, sunčovane energija i planeti. Ti sustavi povezani su s istočnjačkim astrološkim sustavom poznatim pod imenom devet kit. Osnovna orijentacija u formalnoj školi su obližnje planine i ulaz u zgradu. Svim školama Feng Shui-a zajedničko je sljedeće. Načela gibanja energije, yin i yang, pet elemenata i osam trigrama. Razlika, razlike se odnose na način njihove primjene. Metoda kompasa temelji se na zamisli da svaki od osam smjerova kompasa ima karakterističnu vrstu energije. Kompas određuje smjerove u domu ili prostoriji. Uticaj pojedinih značajki doma procjenjuje se na temelju njihove udaljenosti od središta. Astrologija 9 ki služi za razumijevanje utjecaja vremena, useljenja u dom i njegova smjera, te za određivanje idealnog trenutka za promjene. Osobne 9 ki astrološke karte stanara također imaju određen utjecaj. U metodi osam kuća, pročelje kuće i njezina orientacija na kompasu određuju narav osam segmenta ili kuća unutar zgrade. Astrološke devetki karte stanara otkrivaju prikladnost svakog segmenta za svakog pojedinca i u idealnom slučaju prema njima se određuje gdje će tko spavati, raditi ili provoditi najveći dio vremena. Metoda leteće zvijezde služi se kompasom ispred zgrade kako bi se usmjerila njezina natalna karta na osnovi datuma izgradnje. Procjenjuje Procijenjuje se utjecaj svojstava zgrade i okoliša na natalnu kartu i tako se doznaju vjerojatni problemi u sljedećim godinama. Formalna škola nastala je u planinskim područjima i služi se procjenom oblika okolnog krajolika i ulaza u zgradu kako bi se odredio način na koji energija teče kroz nju. Mreža od 9 kvadrata poznata kao Bagua pruža podatke o tome kako će koje područje utjecati na stanare. Postoji nekoliko pristupa u primjeni Feng Shui-a na svakodnevni život. Možda se planirate preseliti u novu kuću ili čak izgraditi novu, u kojem slučaju ćete imati bijelo platno na kojem ćete slikati. Vjerojatnije je da već imate svoj dom, ali htjeli biste poboljšati ozračje u njemu ili riješiti određene životne probleme. Pristup rješavanja problema često je najproduktivniji. Bolje je usredočiti se na rješavanje posebnih problema nego preuređivati cijelu kuću. Pazite da ne primjenite Feng Shui za stvaranje dodatnih problema. Ako vam život glatko teče, ograničite promjene samo na fino podešavanje. Primjenjujte rješenja jedno po jedno i uvijek procjenjujte rezultat prije nego što prijeđete na novo rješenje. Najvažnije od svega, ne očekujte da Feng Shui bude rješenje svih vaših problema. On je samo jedan od mnogih utjecaja na vaš život. Primjerice vaša prehrana, obiteljska situacija i opće životno iskustvo, sve to duboko utječe na vaš život. Uspjeh Feng shui u velikoj mjeri ovisi o tome koliko su vaša iskustva realistična. Najdjelotvorniji je kad problem možete povezati s nekom značajkom svoga doma i unijeti potrebne promjene. Prvi korak je otkriti problem. Ako već neko vrijeme živite u svom domu, procijenite koliko vam se život promijenio odkad ste se uselili. Kad se ljudi presele, život im se često promijeni na bolje ili na gore. Napravite popis područja na kojima ste imali probleme i onih koja biste htjeli poboljšati. Na njima će se vjerojatno naći međuljudski odnosi, novac i karijera. Zatim razradite zašto imate te probleme, primjerice ako ste u novčanim teškoćama, je li to zato što su vam prihodi pali ili pak zato što su vam izdaci porasli. Ako ne možete naći ljubavnog partnera, je to zato što ne izlazite i ne upoznajete ljude ili zato što odbijate one koje sretnete ili vam karijera u zastoju zato što se vaš trud ne vidi ili zato što ste izgubili ambicije. Prema odgovorima na ta pitanja, lako je naći i rješenje: više zarađivati ili smanjiti troškove, biti društveniji ili manje agresivan, biti odlučniji ili postaviti više ciljeve. Samo vi možete početi primjenjivati feng shui tako da vam vaše okruženje pomogne ostvariti ciljeve. Strujenje čije energije s jednog entiteta na drugi temelj je Feng shui čija energija koju dobivate iz okoline utječe na vaše raspoloženje, emocije, tjelesnu energiju i u konačnici na vaše zdravlje čija energija prenosi se na okolinu vjetrom, vodom, sunčevom energijom, svjetlom i zvukom. Giba se na isti način kao i te prirodne pojave, ali za razliku od njih može prolaziti kroz čvrstu tvara. Ulazi u zgrade i izlazi iz njih, uglavnom kroz vrata i prozore, ali njezin dio može ulaziti i izlaziti kroz zidove, Kreće se poput plime i oseke mora, poput zraka koji obavija zemlju. Naziv Feng Shui, koji doslovno znači vjetar, voda, odražava način kako se qi energija giba. Osnovni je cilj Feng shui omogućiti vam da se smjestite ondje gdje vam taj prirodni tijek qi energije pomaže da shvatite svoje ciljeve i svoje životne snove. Postoji povoljna i nepovoljna qi energija Neke situacije stvaraju štetne vrste čija te nastaju problemi za stanare zgrade pa čak i za njihovo tjelesno i društveno zdravlje. Neke zgra zgrade ili pokućstvo u njima imaju negativan utjecaj na čiju energiju, kao što su sintetička vlakna, sintetički građevni materijal, umjetno osvjetljenje i klimatizacija. Sve to dodaje vlastitu umjetnu čiju energiju koja negativno utječe na čiju energiju stanara i može prouzročiti mentalnu i tjelesnu istrpljenost. Spora i zaustavljena čije energija nastaje u tamnim kutovima, neurednim prostorijama i u vlazi. To može dovesti do usporavanja vaše vlastite čije energije, što pak može prouzročiti ozbiljne zdravstvene probleme i dezorientaciju u vašem životu. Čija energija koja se brzo giba u ravnoj crti može destabilizirati tijeku cijeloj zgradi, pa valja izbjegavati dugačke hodnike, ravne prilaze i nizove elemenata u ravnom nizu. Čiju brzoj struji, usmjerenoj prema vama, mogao bi vas lišiti dijela vaše čije energije, zbog čega ćete se osjećati nesigurno kao da vas netko napada. Prašina ima lastitu chi energiju koja stagnira kad se nagomila na jednom mjestu, nered prikuplja staru chi energiju i otežava neometano gibanje chija kroz zgradu. Nepomična i spora energija smanjuje vašu životnost i otežava vam da gledate naprijed i budete produktivni. Redovito čistite svoj dom da biste oživjeli njegovu čiji energiju. Sagove i pokrivače iznosite na zrak, praznite i čistite radne stolove i ormare. Temeljito usisavajte podove i perite zavjese ili ih nosite na kemijsko čišćenje. Barem jednom godišnje pregledajte sve što imate i odvojite ono što vam više ne Treba. Odnesite to u podrum, prodajte ili poklonite. Sve na svijetu može se smatrati izrazom dviju vrsta energije, pasivne i aktivne, jina i janga, što je jedno od temeljnih načela Feng Shui-a. Temeljna načela jina i janga su sveje ili više yinj, ili više yang. Yin i yang su relativni pojmovi kojima se uspoređuje sve u svemiru. Nešto je ili više yin ili više yang. Ovisno o tome sa čime se uspoređuje. Primjerice, odmaranje je više yin od rada, ali više yang od spavanja. Yin i yang opisuju i fizičke predmete i netjelesne stvari. Valja razjasniti kako se ti pojmovi primjenjuju u svakom pojedinom slučaju. Primjerice, plamen ima više yanga nego kamen, kad je riječ o procesu, plamen daje toplinu i svjetlost. Sve teži stanju ravnoteže. Premda je sve ili više yin ili više yang, svaki entitet teži nekom stanju ravnoteže. Pojedinačno gledano, ništa nije u savršenoj ravnoteži, niti to može biti, jer sve ima ili više ina, ili više yanga. Ono što je više yin može postići u ravnoteženije stanje kad se udruži s nečim što je više yang. Često odlutamo sa srednjeg puta na jednu ili drugu stranu, Neko vrijeme možemo biti više yin, a tada unijeti promjene tako da postanemo više yang i obratno. Yin i yang međusobno se privlače. Stvari koje su više yin privlače stvari koje su više yang, poput magnetskih polova, kad vi postajete više yin, privlačite u svoj život ono što je više yang i obratno. Jednostavan primjer, kad pojedete nešto što je više yang, poput suhih, slanih štapića, osjećate potrebu za tekućinom koja je više yin. Ekstremni yin ili yang privlačit će svoje ekstremne suprotnosti, primjerice ko postane vrlo yang ili ljutit, agresivan i nasilan, privlačit će svoju suprotnost, boravak u bolnici ili zatvoru zbog nesreće ili zločina. Ništa nije u potpunosti yin niti yang, sve u sebi ima yina i yanga, ništa nije samo ying ni samo yang, premda u svemu ima više jednoga nego drugoga. U Yinu i Yangu bolje je razmišljati kao o preljevima sive boje umjesto crne i bijele. Čak i najokrutniji zločinac ima blagu stranu, kao što je i najnježnija osoba zasigurno doživjela razočaranje gnjev. U negativnoj situaciji uvijek postoji nešto pozitivno, kao što u pozitivnoj situaciji uvijek postoji nešto negativno. Sve se mijenja. Odnose između stvari koje su više yin i onih koje su više yang neprekidno se mijenjaju. Sve je uvijek u gibanju od yanga prema yinu ili od jina prema yangu. Primjerice onaj tko je više yang, razdražljiv, frustriran i agresivan, taj već postaje više yin, opušten, smiren i miroljubiv. Dugoročno gledano smjer u kojem se krećete važniji je od toga gdje ste sada. Gibanje sunca preko neba mijenja struju energije u vašem domu. Dok se sunce uspinje od jutra do podneva, istočna, jugoistočna i južna strana vašeg doma prožima se Yang Chi energijom. Na južnoj polutki to se odnosi na istočnu, sjeveroistočnu i sjevernu stranu. Nakon podneva, dok se sunce spušta, zapadna, sjeverozapadna i sjeverna strana vašeg doma prožima se JIN Chi energijom. Na južnoj polutki to se odnosi na zapadnu, jugozapadnu i južnu stranu. Da biste provjerili te smjerove, uzmite kompas i stanite na sredinu svoga doma. Okrećite se dok igla kompasa ne pokaže na sjever. Drugi način je da promatrate gibanje sunca na nebu. Čekajte dok ne dosegne najvišu toču. Ako ste na sjevernoj polutki, sunce je južno od vašeg doma, na južnoj polutki bit će na sjevernoj strani. Sunčana strana vašeg doma bolja je za djelatnosti koje zahtijevaju da budete više jak. Cjenovita strana bolja je za one koje zahtijevaju da budete više ini. Ako ste već previše prožeti jednim ili drugim, provodite više vremena na mjestu koje ima suprotan tip čiji energije kako biste se uravnotežili. Primjerice, ako se brzo ljutite i teško se opuštate, možda imate previše Yanga i trebali biste više boraviti na Yin strani svoga doma. Ako premjestite spavaću sobu na Yin stranu zgrade, usnu ćete dobivati više mirne čije energije ina. S druge strane, ako ste umorni, potišteni ili tužni, možda ste previše yin. Radite ili obavljajte razne poslove na yang strani zgrade kako biste dobili više čije energije yanga. Učina kina i yanga na različite strane vašeg doma također bi trebao utjecati na to kako ćete rasporediti prostorije. Blici, materijali i boje predmeta koje stavljate u svoj dom dajući energiju u njemu više jina ili više janga. Tako možete mijenjati čiju energiju u svom domu u skladu sa svojim potrebama. Fast food restorani dobar su primjer kako se to djelotvorno radi. Boje su često crvene, narančaste i žute, površine su tvrde i sjajne, a tlocrt, uglat i uredan tako nastaje yang prostor koji privlači ljude u restoran ali kad uđu ozračje nije opušteno pa odlaze čim pojedu usporedite to s tipičnom spavaćom sobom sagovi zastori i posteljina pružaju mekane i in površine najčešće boje su zelena plava i pastelne boje što su yin boje i nijanse sve to stvara umirujući prostor idealan za spavanje Okrugli oblici općenito se smatraju više in od ravnostranih oblika. Dugačak, tanak, zaobljen stol je više in od pravokutnog stola. Krug je iznimka jer premda je okrugao, to je i najkompaktniji oblik, te stoga više jang. Kompaktni predmeti ravnih bridova također su oblikom više Yang. Boje imaju jak utjecaj na yin i yang jer odražavaju različite frekvencije svjetlosti na tragu sobu. Ljudi vrlo osobno reagiraju na boje, ali općenito nam crvena, narančasta i jarko žuta daju više yanga, a zelene i plave nijanse prožimaju nas yinom. Pastelni preljevi svake boje više su yin od intenzivnih žarkih nijansi iste boje. Što je veće područje koje prekriva određena boja, to će njezin utjecaj biti jači, no čak i mali potezi zasićene žarke boje, poput ljubičaste ili purpurne, mogu biti vrlo djelotvorni. Slika sa samo jednom mrljom sjajne crvene boje može promijeniti čij energiju cijele prostorije. Materijali i tvari od kojih su načinjeni predmeti, posebice, sirovina i završna obrada površine potiču brži tijek čije energije ili ga pak usporavaju. Općenito tvrde, sjajne zrcalne površine poput stakla, uglačanog mramora ili nehrđajućeg čelika ubrzavaju strujuči energije, dok je usporavaju mekane, mat i teksturirane površine poput drva i drugih prirodnih materijala. Koncepcija pet elemenata je razrada načela Čela, i Yanga. Umjesto dviju vrsta energije, postoje ih pet – drvo, vatra, zemlja, metal i voda. Pet elemenata najčešće se primjenjuju u istočnjačkoj medicini, ali oni se odnose i na dom i okoliš. Poput Ina i Yanga, pet elemenata su povezani s godišnjim dobima i dobima dana. Godina se dijeli na pet godišnjih doba umjesto na četiri. Dodatno godišnje doba je između ljeta i jeseni i zove se rana jesen ili kasno ljeto. Svaki od pet elemenata opisuje jednu vrstu čije energije i može se povezati s određenim smjerom na temelju puta kojim se sunce kreće nebom tijekom dana i godine. Različite vrste čije energije najbolje ćete shvatiti zamislite li da ste u prirodi u odgovarajuće doba dana ili godine. Pet elemenata povezuju se s pet smjerova koji se odnosi na gibanje sunca tijekom dana. Istočna strana vašeg doma ujutro upije čiji energiju koja raste, a poznata je kao energija drveta. Kako dan teče, sunce se giba od istoka prema jugu i puni južnu stranu doma vatrenom čiji energijom. Potom se Sunce počinje spuštati i unosi mirniju energiju zemlje u jugozapadnu stranu doma i u njegovo središte. Dok se Sunce spušta, zapadna strana preuzima čije energiju metala usmjerenu prema unutra. Kad padne noć, sjeverna strana vašeg doma prima blagotvornu čije energiju vode. Čije energije tih pet elemenata ulaze u vaš dom u odgovarajuća doba dana i ostaju tu sve do ponovnog punjenja idućeg dana? Tako će primjerice istočna strana doma biti u svako doba dana prožeta energijom drveta bez obzira na doba dana. Pet elemenata nalaze se u vašem domu i u čistom obliku. Energija drveta uvijek je tu u obliku drva, papira i visokih biljaka. Vatra je u obliku peći, kamina i osvjetljenja. Zemlja je u obliku porculana, gline i gipsa. Metal u obliku željeza, srebra, nehrđajućeg čelika i drugih metala, a voda u obliku jezeraca, umivaonika, kupaonica i akvarija. Pet elemenata povezuju se s oblicima, bojama i materijalima koji se mogu unositi u vaš dom, primjenjeni u samoj zgradi ili u unutrašnje uređenje. Primjerice tapete s okomitim prugama donje će rastući čiji energiju drveta, zbog čega će se strop doimati višim, a soba prostranijom. Zvijezdati motiv pojačat će čiji energiju vatre i stvoriti uzbudljivo ozračje. Pet elemenata povezuju se s oblicima, bojama i materijalima koji se mogu unositi u vaš dom, Primijenjeni u samoj zgradi ili za unutrašnje uređenje. Drvo predstavlja istok i jugoistok, a njegovi oblici su pravokutni, visoki, tanki i okomiti. Boja je zelena, a materijali drvo, trska, rogoz, vrbovo, pruče i papir. Njegovo značenje je život, rast, vitalnost i aktivnost. Vatra predstavlja jug, a njegovi oblici su šiljast, zvijezdat, nazubljen, trokutast, piramidalni, diamantni i cik -cak. Boja je crvena, a materijali sa čijem energijom vatre povezuje se plastika ali nju se ne preporučuje rabiti u domu zbog njezinih negativnih učinaka, nači energiju. Značenje je strast, toplina, uzbuđenje, izražavanje. Zemlja predstavlja jugozapad, središte i sjeveroistok. Njeni oblici su zbijen, nizak, ravan, širok, oblik šahovnice i vodoravni. Boje su žuta i smeđa. Materijali su gips, porculan, glina, keramika, opeka, prirodna vlakna, na primjer pamuk, lan, vuna i svila, te mekani kamen, na primjer vapnenac. Značenje zemlje je udobnost, sigurnost, postojanost i oprez. Metal predstavlja zapad ili sjeverozapad. Njegovi oblici su okrugao, kupolast, nadsvođen, ovalan, kružan i kuglast. Boje su bijela, zlatna i srebrna. Materijali su nehrđajući čelik, mjed, srebro, bronca, bakar, željezo, zlato i tvrdi kamen, na primjer mramor ili granit. Značenje metala su bogatstvo, črstoća, vodstvo i organiziranost. Voda predstavlja sjever, a njeni oblici su nepravilni, zakrivljeni, kaotični, valoviti i bezoblični. Boja je crna, materijal je staklo, a značenje dubina, moć, fleksibilnost i mirnoća. Da biste unijeli energiju vode u svoj dom služite se čistom vodom kao takvom staklenim predmetima ili stvarima koje su crne boje ili nepravilna oblika. Da biste unijeli energiju drveta, u prostoriju postavite biljke, drvo ili papir te visoke tanke zelene predmete. Energiju vatre unesite u dom tako da upotrebite vatru kao takvu ili pak crvene i šiljaste predmete. Energiju zemlje najlakše ćete unijeti ako uzmete zemlju ili glinu kao takvu i žute, smeđe ili niske pravokutne predmete. Energiju metala unijet ćete tako da se poslužite metalom kao takvim srebrom, zlatom ili bijelim predmetima. Sljedeće načelo Feng Shui je načelo osam smjerova. Svih osam smjerova kompasa povezani su s različitim vrstama qi energije. Svaki smjer je pak povezan s trigramom iz Yi Jinga, jednim od pet elemenata simbolom svijeta prirode, brojem 9 ki, bojom, dobom dana i dobom godine. Svi oni zajedno daju detaljnu sliku vrste qi energije, koja se nalazi u tom smjeru i središte ima svoju vlastitu karakterističnu energiju koja je vrlo jaka. Osam smjerova je također povezano sa pet elementa, sa simbolima, sa članovima obitelji, ki brojem, bojom, dobom dana i godišnjem dobom. Tako je sjever povezan sa elementom vode i simbol mu je voda. Član obitelji predstavlja srednji sin, a ki broj je 1, boja bljedo-žuta, doba dana noć ili mrak i godišnje doba sredine zime. Sjevero-istok se povezuje sa elementom zemlje, simbol mu je planina. Član obitelji najmlađi sin, Kibroj broj 8, boja blistavo-bijela, doba dana rano jutro i godišnje doba prijelaz zime u proljeće. Istok se povezuje sa elementom drveta, a simbol mu je grom. Član obitelji najstariji sin, ki broj 3, boja zelena, doba dana jutro, a godišnje doba proljeće. Jugoistok se povezuje sa elementom drveta, simbol mu je vjetar, član obitelji najstarija kći. Ki broj 4, boja tamno zelena ili plava, doba dana sredina jutra, godišnje doba kasno proljeće ili rano ljeto. Jug se povezuje sa elementom vatre i simbol mu je vatra, član obitelji srednjak či. Ki broj 9 boja purpurna, doba dana podne, a godišnje doba sredina ljeta. Jugozapad se povezuje sa elementom zemlje, simbol mu je zemlja, član obitelji majka ili najstarija žena. Ki broj 2, boja crna, doba dana poslje podne, a godišnje doba kasno ljeto ili rana jesen. Zapad se povezuje sa elementom metala, simbol mu je jezero, član obitelji najmlađak či. Ki broj 7, boja crvena, doba dana rana večer ili zalazak sunca, a godišnje doba jesen. Sjevero-zapad se povezuje sa elementom metala, simbol mu je nebo, član obitelji otac ili najstariji muškarac, ki broj 6, boja srebrno-bijela, doba dana sumrak ili kasna večer i godišnja doba kasna jesen i zima. Još jedan način upotrebe Feng Shui-a uporabom Bagua karte koja kaže da je sjever odnosno element vode povezan sa karijerom a jugozapad odnosno element zemlje povezan sa odnosima. Drvo odnosno istok povezan sa precima jugoistok koje isto predstavlja drvo povezan je sa blagostanjem. Centar koje predstavlja zemlja, povezano je sa zdravljem. Sjevero-zapad, čiji je element metal, povezan je sa pomagačima u životu. Zapad, čiji je element metal, povezan je sa kreativnošću i djecom. I sjevero-istok, čiji je element zemlja, povezan je sa našom mudrošću. Jug, čiji je element vatra, povezane sa budućnošću Položaj prostorije u odnosu na središte vašeg doma određuje njezinu čiji energiju. Različite vrste energije pospješuju različite oblike aktivnosti, pa povoljan raspored soba ne samo da vam dom čini udobnijim, nego vam i olakšava postizanje životnih ciljeva. Tako voda, to jest sjever, potiče unutarnji razvoj, mirnoću, duhovnost, seksualnu aktivnost, snove, neovisnost, objektivno razmišljanje, afektivnost i začeće. Pomaže kod starijih osoba stresa, nesanice, lošeg zdravlja i seksualnih problema, a ometa aktivnost, izražajnost, strastvenost i posao. Drvo, odnosno Istok i istok potiče nove projekte, karijeru, brze početke, aktivnost, marljivost, ambiciju, usredotočenost i inicijativu. Pomaže kod mladih osoba obnove karijere, nedostatka samopouzdanja, nedostatka motivacije, potrebe za novim početkom i letargije. Ometa romantiku, opuštanje, strpljivost, stabilnost, sigurnost, zadovoljstvo i usporavanje. Vatra, odnosno jug, potiče strast, izražajnost, slavu, zabavu, mentalnu stimulaciju, nove ideje, društvenost i spontanost pomaže kod odraslih osoba, nesposobnosti za upoznavanje ljudi, osjećaja da život prolazi pokraj nas, nedostatka nadahnuća, izolacije i stidljivosti, a ometa opuštanje, koncentraciju, pozornost prema detaljima, objektivno razmišljanje, emocionalnu stabilnost i smirene veze. Zemlja, odnosno jugozapad, središte i sjeveroistok, Otiče stabilnost, postojan napredak, sigurnost, brižnost, obiteljski sklad, njegu, majčinstvo, dom, oprez i metodično razmišljanje. Pomaže kod rane srednje dobi, osnivanja obitelji, obiteljskih svađa, prejake impulzivnosti i prevelikog riskiranja. Ometa brzo razmišljanje, ambicioznost, dinamičnost, spontanost, novu karijeru i novi posao. Metal, odnosno zapad i sjeverozapad, potiče planiranje, financije, vodstvo, organizaciju, dovršavanje za početok, posao, pravljanje proračuna, a pomaže kod kasne srednje dobi, neorganiziranosti, nesposobnosti za planiranje, Nedostatka kontrole, nedostatka samodiscipline, nesposobnosti za dovršavanje započetog, ometa dinamičnost, izražajnost, iskazivanje osjećaja, otvorenost i započinjanje projekata. Postoje mnoge mogućnosti za blagotvoran raspored prostorija. Mnogo toga ovisi o vašim osobnim potrebama, željama i okolnostima. Nalodimo nekoliko općenito dobrih mjesta za različite vrste prostorija. Sjever je povoljan za spavaču sobu, prostoriju za meditaciju, sobu za opuštanje, sobu za televizor, ugrađene ormare i ostavu. Sjevero-istok je soba za društvene igre, ugrađene ormare ili ostavu. Istok je povoljan za kuhinje, radne sobe ili urede, blagavaonice, sobe za doručak, dječje spavače sobe, kupaonicu i ulazni hodnik. Jugoistok isto tako za kuhinju, radnu sobu, dnevnu sobu, blagavaonicu, spavaću sobu, kupaonicu i ulazni hodnik. Jug je povoljan za dnevnu sobu, radnu sobu ili ured i ulazni hodnik. Jugozapad je povoljan za dnevnu sobu, sobu za hobije i radionicu. Zapad je povoljan za spavaću sobu, blagavaonicu i dnevnu sobu. Te sjeverozapad je povoljan za radnu sobu, ured, blagavaonicu, roditeljsku spavaonicu i ulazni hodnik. Razirana smještaj u vašem dobu neke značajke negativno utječu na čiji energiju. Neke od njih su strukturne značajke koje može biti teško, skupo ili nemoguće ukloniti, posebice ako živite u unajimljenom stanu. Srećom čak i ako vaš dom pati od nekoliko takvih nedostataka, njihovi negativni učinci mogu se ublažiti, primjerom nekih jednostavnih rješenja iz Feng shuija. U takvim slučajevima osobito su djelotvorne velike biljke, Svjetilke i zrcala. Problematična značajka je recimo ugao koji straši. Uglovi koji strše u sobi uzrok su koji reže i mogu dezorientirati onoga tko spava ili sjedi u njihovoj blizini. Uzvitlani čij treba umiriti. Rješenje za to je postaviti veliku biljku na pod ili pokraj ugla, objesiti košaru s biljem. Biljke ublažavaju oštrinu, a što je važnije imaju vlastito polječije energije koje usporava strujenje čija koje reže, a koji prolazi kroz njih iz ugla. Najbolji izbor je biljka okruglih savitljivih listova s mnogo ina. Drugo rješenje je zastor ispred oštrog ugla. Također problematična značajka su kutovi gdje čija energija zastaje, ondje se skuplja i prašina što je također upozorenje na mogući zastoj. Rješenje je ubrzati protok čije energije služići se biljkama, tvrdim glatkim površinama ili svjetiljkama. Za to su najdjelotvornije biljke šiljestih lihstova, a kao drugo rješenje u kutu obijesite visoko zrcalo ili kristal kako bi se svjetlo iz sobe odbijalo u kutu. Još jedna problematična značajka je nered. Neurednost usporava strujanje čije energije i znatno povećava opasnost od zastoja. Rješenje. Držite svoj dom urednim i čistim. Spremite što više stvari u armare, pazeći na to da ih dobro razvrstate. S vremena na vrijeme treba napraviti veliko pospremanje i preuređivanje jer to življava strojanje čije energije. Svakog proljeća i jeseni obavite temeljito čišćenje kuće. Još jedna problematična značajka je nedostatak prirodnog svjetla. Prostorija bez prirodnog svjetla problematična je zgledišta Feng Shui-a jer prirodno svjetlo je jedan od najboljih medija za gibanje čije energije. Taj problem najvjerojatnije će se pojaviti u kupaonici i podrumu. Rješenje služite se žaruljama čije svjetlo nalikuje dnevnom svijetlu i svijećama te posadite biljke poput bršljenja na koje podnose minimalne količine svijetla stropovi također zgušavaju čiju energiju ispod sebe i stvaraju teško ozračje. Taj učinak je jači ako je strop niza. Rješenje, neka se čija energija giba prema gore, i dalje od područja ispod kosog stropa. Pomoći će sve što stvara dojam veće visine. Postavite svjetiljku koja osvjetljava strop i stavite visoke biljke ispod kosine da biste uveli energiju koja zgiba prema gore. Potporne grede mogu biti također jedna problematična značajka. Mogu biti načinjene od različitih materijala, betona, drveta ili čelika, te mogu biti gole ili skrivene. Neki od njih podupiru težinu jednog ili više njih katova. Grede mogu negativno utjecati na čije energiju. Ako su im rubovi oštri, gole grede ometaju protek čija u prostoriji. Betonske grede često su oštrih rubova, dok su drvene grede osobito ako su stare često zaobljene te predstavljaju manji problem. Čelične grede najviše iskrivljavaju strujanje čije energije i čine veću štetu od drvenih. Najštetnije su velike čelične grede koje podupiruju težinu nekoliko katova. To stvara osjećaj pritiska u ljudima koji žive ispod njih. Uvijek je najbolje izbjegavati spavanje ispod grede, posebno ispod gole čelične grede oštrih rubova, jer iskrivljeno strujanje energije nije dobro za zdravlje. Rješenje postupite slično kao s kosim stropom, poslužite se svjetiljkom koja osvjetljava strop i visokim lisnatim biljkama s okruglim bujnim lišćem kako biste ublažili iskrivljavanje. Prostorije u obliku slova L također su problematične. Takve prostorije ne samo da pate od poremećenog proteka Čija iz ugla, nego je prema načelima Feng shui i sam njihov oblik neuravnotežen. Rješenje, da biste stvorili dojam uravnoteženijeg oblika, postavite zrcalo u uski dio prostorije kako bi prostor izgledao dvostruko širi. S ovim malim praktičnim Feng Shui savjetima nadamo se da smo vam pomogli da pobliže upoznate Feng Shui, iako je jako teško u tako malom roku upoznati i naučiti se koristiti Feng shui jer je to jako širok pojam. I najbolje ako ste zainteresirani potražite informacije na internetu ili se poslužite Knjigama o Feng Shui u koje možete pronaći u bilo kojoj knjižnici. Najvažnije je da je u svoj dom unesete sklad i svoj nekakvim svojim osobnim pečatom što će unijeti vašu osobnu čiji energiju u prostor, te će i vama i vašim ukućanima u tom prostoru onda biti ugodnije. Knjigama o Feng koje možete pronaći u bilo kojoj knjižnici. Najvažnije je da je u svoj dom unesete sklad i svoj nekakvim svojim osobnim pečatom što će unijeti vašu osobnu čiji energiju.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 i skladbu Pi od autora ASK. Za kraj ćemo poslušati skladbu Tomislava Ocvireka, Violet Motion i Electric.